הסוררים, אל ירומו לעמו סלע. ברכו עמים אלוהינו, והשמיעו קול תהילתו. הסם נפשנו בחיים, ולא נתן למוט רגלינו. כי וחנתנו אלוהים, צרפתנו כצרוף כסף. הוותנו במצודה, שמת מועקה ומותננו, הרכבת אנוש לראשנו.